Bon dia, senyores i senyors, la una del migdia, serveis informatius de la sintonia de ràdio Palafrugell. Avui un servei informatiu a la una perquè a les set de la tarda no hi ha repetició sinó que tenim la sessió plenària ordinària del mes d'abril de l'Ajuntament de Palafrugell que com sempre retransmetem en directe. Avui amb el nostre informatiu començarem parlant d'aquesta sessió plenària amb una de les emocions que hi podem trobar. És la moció presentada per el grup municipal d'en Comú Podem a Palafrugell en boca d'Alfons. Rius sentirem a parlar d'aquesta moció que es presenta per derivar responsabilitats sobre els, les defuncions que hi ha hagut i l'actuació a la residència de Palafrugell, gent gran de casa nostra. Precisament d'aquesta moció i d'altres de les activitats, del regidor de la gent gran de Palafrugell, en Josep Salvatella passat aquest matí per als nostres estudis i escoltarem la part de la xerrada que hem mantingut amb ell que parla precisament d'aquesta moció i d'altres eh, dels fets ocorreguts a Palafrugell, gent gran, a casa nostra. Yeah. <laughs> I també parlarem, doncs, d'altres temes, com són les Gavarres, del Consorci de les Gavarres i de la nova iniciativa que ens porten a terme que se'n diu concretament Gavarres a quilòmetre zero. Aquesta és una xerrada que hem mantingut amb en Pau Preses del Consorci de les Gavarres. I acabarem el nostre informatiu avui parlant de Llafranc, perquè en Pau Lledó, el regidor, entre altres coses, de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, que matí ja i allà ens ha informat de les recents actuacions que l'Ajuntament de Palafrugell hi està portant a terme. Per tant, benvinguts a l'informatiu local, en aquest cas totalment local i comarcal, amb les gavarres també de Ràdio Palafrugell. Comencem! Mm -hmm. Efectivament, com hem comentat, comencem aquí el nostre servei de notícies per al dia d'avui a Ràdio Palafrugill, i ho fem amb la informació que destacàvem. Avui hi ha sessió plenària de l'Ajuntament via telemàtica a partir de les 7 de la tarda, com sempre serà oferta en directe per la nostra emissora. I dins d'aquesta sessió plenària, el Fons Rius, portaveu de Palafrugill en Comú Podem, ha passat per la nostra sintonia per explicar-nos el rerefons de la moció que presentaran en la sessió plenària d'avui dimarts. En Comú Podem exposarà una moció per investigar la situació a la residència Palafrugell Gent Gran. Fins a la darrera actualització a la residència de Palafrugell 22 persones han perdut la vida i hi ha 48 pacients ingressats per coronavirus. Davant d'aquesta situació excepcional en tots els centres assistencials d'Accessive, Palafrugell i en Comú Podem vol saber per què ha passat tot això al centre residencial del municipi Per tant, l'ànim amb el que presenten aquesta moció, segons Alfons Rius és per detectar les errades que han provocat aquestes xifres. Veient la situació que estem vivint aquí a la Flugell hem entès que ens tocava demanar doncs, unes explicacions, però més que res amb uns objectius que porten al final a detectar les agrades i les males conductes perquè a partir d'ara es facin les coses una mica millor als centres geriàtrics en gran i bueno, intentar entre tots veure realment i analitzar la situació que hem viscut fins ara i que estem vivint actualment. En aquest sentit, el portaveu dels comuns exposa que els ha arribat també la preocupació de familiars del centre per com s'ha gestionat la crisi. A més, apunta que la investigació ajudarà a saber si els passos fets per part del CCB han estat els idonis. I veient doncs, com s'ha... la logística o com s'ha realitzat el procediment aquest de prevenció, analitzar-ho realment si ha sigut el més idoni perquè veiem que la diferència amb altres poblacions veïnes i d'aquí de la comarca gestionant el mateix servei Sal integra peraquestes coses podrada si bé no està ni molt menys a, a l’alçada del que està passant aquest Palafrugell. No obstant, posant dubte a la tasca dels professionals, Sanrius també ha puntualitzat que busquen fer una crítica constructiva. L'objectiu és plasmar allò en el que es pot millorar per evitar noves errades en el futur. Tot i que ja ha tingut contacte amb la direcció del Centre per la Palafrugell Gent Gran, el Fons enrius considera necessari tirar endavant aquesta moció per poder analitzar tots els fets. Jo, personalment, ja he tingut una comunicació diverses vegades, dos cops, amb el, la direcció del Gediàtric ja per la Fundació Gent Gran. Han sigut, francament, amables, la direcció m'ha explicat-m'ho tot, detalladament, però ho volem analitzar. I volem analitzar amb, amb un estudi de l'estat que, que s'està duent les coses, amb una investigació on, principalment, hi participin aquesta comissió del patronat de Fundació Gent Gran i que tinguin dret a, diguem, accés a poder parlar amb les administracions que siguin necessàries familiars i treballadors, que són els que en aquest moment tenen, els que tenen més la seva paraula, realment. Pel que fa a la posició de l'Ajuntament, des dels comuns també consideren que es podria haver seguit de més a prop la situació a la residència. En aquest sentit, apel·la a un deure de responsabilitat al fet de presentar aquesta moció. Tot i que estiguin competències de les residències de la Generalitat de Catalunya i puguin estar amb altres organismes públics, jo, com regidor de l'Ajuntament, tot i a l'oposició, em veig responsable de la situació afectada per Palafrugell i realment, davant, ja dic, l'angoixa que estat vistent a Palafrugell i estàs continuent vistent-se cada dia amb més defuncions i volem, bueno, volem realment, ens doncs, sentim responsables de tenir-ho que, que esbrinar realment com s'han portat aquestes mesures. D'altra banda, es continua treballant en el paquet d'ajudes econòmiques per fer front a la crisi generada per la Covid-19, una situació que ha portat a, a tots els grups municipals a treballar colze amb colze. Rius explica que presentaran les mesures acordades en un ple extraordinari. Per treballar tots plegats, pensem que entre tots i amb totes les idees podem anar més enllà. I bueno, Aquesta és la línia que volem portar a l'Ajuntament de Palafruig és el nostre objectiu com a partit en ho Podem de que poguéssim treballar sempre molt més units i bé, l'alcalde ens obri les portes en aquest cas i bé, si volem treballar ens hi posarem fil a l'agulla ja eh, esperem aquesta setmana i esperem un ple extraordinari el mes de maig per ja la població de Palafruger comunicar realment les mesures econòmiques que s'han decidit entre tots els partits així, la idea és que en el proper mes de maig es pugui celebrar una sessió extraordinària per tal que els ajuts arribin el més bé possible als més necessitats. Podeu recuperar tota aquesta conversa íntegra amb el regidor de Palafrugell de... en Comú Podem a Palafrugell, a l'Alfonsen Rius, a la nostra plana web en el sector de notícies, radipalafrugell.cat, allà hi trobareu tota aquesta conversa a l'arxiu que tenim penjat a les xarxes socials. Precisament sobre aquesta notícia, sobre aquesta moció i sobre el tema de, de Palafrugill-Gent Gran, n'hem parlat aquest matí a la nostra emissora amb el regidor de Gent Gran, de l'Ajuntament de Palafrugill, també del Museu del Suro i de l'Arxiu Municipal, en Josep Salvatell. Aquestes han estat les seves paraules eh, a la part de l'entrevista en la qual parlàvem de Palafrugill-Gent Gran i de la gent gran en general. A veure, eh, nosaltres la, la moció aquesta, la, la lectura que, que en fem, és que planteja que un cop hagi, pla... no, un cop hagi passat la, la situació d'alarma eh, que encara estem, eh, s'ha d'aclarir eh, què ha passat i com ha passat, per què ha passat, eh, sobretot en vista a, a millorar el, doncs, els protocols i el que s'hagi de, de millorar de cares eh, que això mai més eh, torni a passar. Sí. Eh,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 Hi ha de promoure aquest aquesta investigació que ha de promoure doncs aquest aclariment és a eh, l'òrgan competent que és el patronat de la fundació Palafrugegi en Gran. Aleshores en aquest sentit nosaltres pensem que la moció primer potser s'ha presentat un pèl un pèl massadora, potser hauria estat millor esperar que eh, la situació d'emergència de, que que estem ara mateix a eh, seguir resolt eh, i després eh, plantejar-la en l'espai, en el lloc eh, eh, adient que és el patronat de la, de la fundació en la qual hi estem representats eh, igualment tots els grups municipals i diguem-ne que tenem a parar mateix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 es farà un minut de silenci en record de, de les víctimes. Doncs I ho ja tenim... Sí. ...sortir el, als balcons, a les finestres de casa seva, eh, a sumar-se en aquest minut de silenci que es farà. El Consorci de les Gavarres ha posat en marxa l'iniciativa Gavarres Quilòmetre Zero a través de la seva plana web en gabarres.cat, tal com han fet circular a través de les xarxes socials. És una manera d'acostar molt més als productors de les gavarres a la gent dels 20 municipis que formen part d'aquesta consorci, a més a més que formen part d'aquest terme que nosaltres anomenem les gavarres. Vins i cerveses, carns, làctics, ous, fruites, hortalisses, oli, mels i melmelades, artesans, ...tots els productes possibles perquè ens arribin... ...de quilòmetre zero i des de les nostres Gavarres. N'hem parlat durant uns moments amb el president... ...del Consorci de les Gavarres, amb en Pau Preses... ...que ens explica en què consisteix aquest quilòmetre zero... ...i també com està la situació ara mateix... ...el Consorci de les Gavarres i amb els seus productors. Bé, doncs el Consorci Gavarres, com molt bé has dit tu, agrupa tots doncs, aquests municipis que, que, que formen part i, eh, i són protagonistes també doncs, del que passa dins del massís de, de les Gavarres i... I, evidentment, doncs, eh, des del Consorci, doncs, que treballem doncs, per la divulgació i conservació d'aquest doncs, massís, però també per la promoció doncs, de tot allò que hi passa dins. I, per tant, tot allò que hi passa dins també són doncs, tots aquests petits eh, productors, eh, tota la gent doncs, que hi viu i, i qui treballa. Eh, des del Consorci no som aliens doncs, a tota situació que s'ha generat doncs, amb, la, amb el, el Covid-19 i, eh, i estem combinant doncs, les tasques sobre el territori, doncs, de tasques també doncs, des, de, des del teletraball i des de tots doncs, els treballadors i col·laboradors de, de, del, del Consorci doncs, en, en combinant doncs, la presència amb el teletraball amb, amb la mesura doncs, que, que es posa. Un pot pensar que, que això no pot afectar amb un tall de bosc com és a les gavarres, però déu nhi de les empreses i la gent que hi viu, empreses productores de, de vi, productores de, de fusta, etc etc. no? Com us ha afectat o com ha afectat a la gent de les Gavarres que viu, que treballa a les Gavarres, aquesta, aquesta pandèmia, aquest confinament? Bé, de fet, el... el... Doncs totes les persones que, que treballen en aquest cas eh, al, al, a les gavarres i que són productors d'aliments doncs, o, o, o, o de, de productes alimentaris en general o d'altres tipus de productes produïts en, en aquest massís no deixen de veure's de, de afectats pràcticament de, de, de la mateixa manera. S'han trencat doncs canals de, de comercialització, eh, també hi havia molts productors doncs, que en el, en el seu cas doncs venien directament a, a la restauració, a hotels, eh, i per tant, eh, òbviament, doncs, això ha tingut un, un impacte segur en totes aquestes... Eh, tots aquests eh, productors del territori. En tot cas, el que fem des del consorci és, eh, doncs, vam detectar eh, que hi havia gent que, que s'estava movent, que aquesta gent doncs, estava treballant també doncs, per... Eh per obrir nous canals de, de comunicació i per, per donar-se a conèixer i per també donar sortida en els seus productes. I com no pot ser altra manera, doncs des del Consorci hem intentat eh, posar-nos a disposició d'entrada i a partir d'aquí doncs eh, ajudar-los també doncs, a, a, a difondre eh, què és el que fan, que la gent pugui també trobar en un mateix lloc doncs, el, el seus, les seves pàgines web, els seus contactes, que sàpiguen on poden trobar els seus productes, que sàpiguen també entrar en el Se pàgines web quintells doncs tenen eh, botiga online i per tant també els hi poden portar a casa. i portaran en definitiva, no deixa de ser també una, un, un granet de sorra més. Eh, doncs, eh, per, per lluitar contra els efectes d'aquesta situació d'emergència sanitària, però també fer-ne de sorra eh, per treballar doncs, per donar valor al que passa eh, dintre de les Gavarres i en aquest cas per donar valor i donar a conèixer eh, tots aquests productors que tenim dintre del, del massís de les Gavarres. Una d'aquestes iniciatives que heu llançat a terme, ho hem vist a les xarxes socials, és Gavarres Kilòmetre Zero. En què consisteix aquesta iniciativa? Exacte, de Gavarres quilòmetre Zero, de fet, l'objectiu d'aquesta campanya Camini 7 és específicament amb aquest període d'emergència sanitària, doncs, és donar a conèixer eh, tots aquests eh, productors que treballen a dintre de les, eh, a dintre de les Gavarres i vol explotar també doncs, aquesta, eh, aquesta, eh, aquesta necessitat de, de cuidar també eh, tots aquests eh, petits productors, totes aquestes empreses, tots aquests autònoms que treballen eh, vora casa nostra, que sovint també eh, treballen amb el, amb el comerç local i amb les botigues doncs, de, cada, de cada municipi. I, per tant, eh, el que busquem això és donar a conèixer doncs, tota aquesta xarxa de, de productors, que en aquest cas concretament doncs, eh, produeixen dintre del territori de, de les gavarres i que d'aquesta manera eh, la gent, a doncs, la població i la ciutadania doncs, eh, aquests productes i també eh, en molts d'aquests casos conèixer doncs, quins productes podem trobar més a prop de casa i concretament produïts doncs, a, a les gavarres. Eh, com funciona? Eh, de quina manera vosaltres intenteu arribar a la gent a través d'aquesta iniciativa? Correcte. De... Bàsicament, el, el, hem fet una primera, una primera fase de doncs, posar-nos en contacte amb, amb els productors eh, i hem llançat eh, aquesta pàgina web que agrupa el, els productors per diverses categories. En aquest cas, doncs, podem trobar les categories de tics, vins i cerveses, olis, carns, eh, llet i, per tant, aquí trobem... Eh, les pels diversos, eh, diversos productes que, que produeixen i, i a partir d'aquí aquest recull és, uh, és obert. Per tant, el, tot el, tots els productors doncs, que s'hi vulguin afegir ens doncs, poden enviar un correu en el contacte que trobaran a la, a la, mateixa, a la mateixa web i, eh, i, podran, i podrem també eh, fer-ne fer difusió a través d'aquesta pàgina web. La pàgina web és molt senzilla, gavarras.cat, i, eh, i a partir d'aquí pots entrar a en l'apartat de Gavarras Kilòmetre Zero i trobaràs doncs, eh, tota aquesta classificació doncs, dels productors de, del massís producte del, del voltant nostre des d'aquí, des de Palafrugell i al costat i des de tots els municipis, com han dit al principi de la xerrada, més de bueno, 20 municipis eh, que formen part d'aquest territori tant nostre de les Gavarres. Kilòmetre zero, intenteu doncs, eh, i sobretot amb aquesta època que, que vindrà després de la pandèmia, no pau, de consumir productes també de casa, perquè mm, ho necessitarem. Correcte, de fet això s'emmarca també amb aquesta campanya que hem iniciat des de la, la Diputació de Girona, que es diu Ajudem-nos i que precisament eh, busca, busca aquest objectiu, que és eh, proporcionar el, el comerç local, promocionar eh, tots aquests productes i serveis doncs, que estan produïts eh, en, en el territori i que en són molts i a més a més podem dir que a més a més eh, són de molta qualitat i per tant eh, incentivar a la, la, la ciutadania que, que, que els aconegui que, que, que un cop que ara en aquest període d'emergència sanitària, però en com també s'ha aixecat aquesta emergència sanitària, eh, que compri a través dels seus comerços locals, que s'interessi també eh, per aquests productors locals que tenim al costat de casa, que bé, que s'interessi també per aquells productors doncs, que tenen canals de distribució eh, directes eh, a casa i que, per tant, eh, consumeixi aquests productes, que en definitiva eh, són els que també eh, els que, doncs, en aquest període de crisi i, eh, sanitària, no han deixat de funcionar en cap moment i som per tant els que acaben vetllant també perquè a la nostra nevera i al nostre rebost doncs, acabi arribant eh, tot el que necessitem per, per anar passant el nostre dia a dia. Pau, anem acabant, però ho he dit al començament, sé que ho has eh, mencionat, però eh, un s'imagina doncs, això que he dit jo abans, fusta, vi, eh, oli, però què més? Quina varietat de productes tenim amb els productors de les Gavarres? Mira, realment és, és, és sorprenent la quantitat de coses que, i productes que pots acabar trobant, des de vins i cerveses, en aquest cas sobretot el, el Baix Empordà també eh, és un dels llocs on, on, on s'acumulen més productors de, de vins, tenim carns també, des de cabres, fitxatxais, eh, làctids, eh, ous, fruites, hortalisses, oli, mel, farmalades i també tenim un apartat d'artesania i per tant la, la varietat de productes és realment eh, àmplia i suposo que en al llarg d'aquesta campanya que esperem també incorporant eh, més productors, estic segur que encara trobarem eh, alguna sorpresa més i algun productor més de, de, de proximitat que, que podrem afegir i que ens ampli doncs, els diversos eh, sectors que, que, que estem treballant. Molt bé, doncs així ho farem. Gavarres, quilòmetre zero, des del Consorci de les Gavarres n'hem parlat amb en Pau Preu. És una estona. Hi ha alguna cosa més que ens volguessis afegir, Pau? Agrair-vos l'interès i animar doncs, a, a tothom a consultar aquest espai web a través de Galarres.cat i a consumir en el comerç local i, i productes del, del territori. Moltes gràcies. La darrera informació del nostre informatiu parla de Llafranc i de mobilitat amb en Pau Aquest matí hem conversat en directe els nostres estudis sobre aquestes millores en la mobilitat i també amb l'arrejament d'algun carrer Llefranc, que ell era i allà ens ha parlat en directe. Aquesta ha estat part de la seva conversa que hem mantingut amb ell. Bé, doncs a Llefranc estem fent una actuació en el carrer Pere Toscuet, que és el carrer que està per arreu el Francesc de Blanes, el passeig, i que és una actuació de mobilitat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 Uh, bé, doncs s'amplia en forma unidireccional, direcció diguem del port, s'amplia des del carrer Isaac Paral fins al carrer Cipcela, que tot serà d'un únic sentit. Perquè la gent ens entengui, el carrer de Pere Pascuet és el que sempre s'ha fet servir durant tota la vida, que diríem nosaltres, per baixar cap a Capellafranc, és la baixada, de fet. És la baixada, des de la farmàcia de Camp Mendieta fins aproximadament a la Pasta. Mm -hmm. Aquesta serà l'entrada ja definitiva per entrar a Llafranc i enllaçar els que puguin fer-ho amb el passeig a Cipxela, si no, doncs, després hauríem de voltar per sortir. S'ha de fer per la part superior de, de Llafranc per al vial, no? Correcte, diguem que aquest ja eh, ha baixat igualment, però sí que el que hem fet ha sigut doncs, ampliar eh, els serveis del Pere Pasquet, eh, fent una vorera més ampla, que si veieu eh, aquest carrer que fa de deixada, la vorera més ampla, la borrera més ampla queda a la banda dreta, que l'hem empregat a través de pintura i unes quantes pilones posades de forma tàctica, i uh, a l'altra banda del carrer hem ficat tota la càrrega i descàrrega, que ara mateix es concentrava en els finals del carrer Isaac Peral i el carrer Montoriol, que perquè us assidueu són aquells dos carrers que estan al costat del carrer Francesc de Blanes, que és el passeig de Jafràn, aquesta part antiga, diguem, del passeig Lloçan que s'ha vist afectada per la Glòria. Per tant, aquests dos carrers, aquests dos carrers de, del carrer del carrer Muntoriol, del carrer Muntoriol, el carrer el carrer Saperal Uh, doncs, uh, hem entre tota la zona de, de càrrega i descàrrega. Uns, uns carrers aquests de, de Llafranca han passat en poc temps, sobretot arrel del uh, tancament del Baix de i Cicela, tenir molt més trànsit del que, del que solien tenir abans, molts més vehicles hi passen, i són o eren carrers uh, doncs, estrets i amb voreres molt petites, la majoria d'ells. Clar, el fet és aquest, no?, que al ser les voleres tan petites, nosaltres el que hem fet ha sigut el següent. Uh, com que aquest detent de pujada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 hem passat d'aquests 50-60 centímetres a pràcticament dos metres, perquè el que volem és eh, doncs bé, que la gent vagi en comoditat, que la gent vingui llifant tranquil·lament, i que sabem que tenim un poble mariner amb orelles estretes que bueno, que, que correspon doncs, a, doncs a una realitat històrica de Llefranc, i a partir d'aquí mantenint l'essència, fer-ho molt més còmode per la persona que ens vingui a visitar també per la gent de Llefranc. Molt bé, doncs eh, no sé si és això definitiu ja per Llefranc o hi haurà més canvis en, en un futur més immediat. Aquest eh, pas, que el que hem fet eh, des del carrer Isaac Paral fins al passeig Ipsela, és definitiu. Llavors, el que estem fent també, i ho hem d'acabar de valorar i ho hem d'acabar també de comunicar, és el fet que el carrer Pere Pasquet, eh, aproximadament eh, tot lo que és eh, fins a, a tocar al carrer Xaló, doncs també al carrer Xalot i el carrer Pastor, estem acabant d'estudiar a veure eh, si també es pot fer la mateixa actuació. El que, el que nosaltres volem és ampliar vorera, que la gent pugui caminar tranquil·lament i a partir d'aquí tots aquests serveis de càrregues i descàrregues que estan en aquests carrerons que tenen accés a la platja, treure'ls a fora i estem atents a les necessitats doncs, que hi hagin departaments, hotels, etc etc.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 Aquests, eh, doncs, també hem tingut pluges que per so, afortunadament només han afectat eh, eh, caigudes d'arbres que no deixen de ser preocupants però afortunadament hem tingut de lamentar més enllà de la caiguda dels mateixos, mateixos arbres i que nosaltres anem treballant per restituir los i, i per encarar aquesta normalitat també sabem que les platges doncs, eh, doncs, eh, a causa del temporal eh, Llefranc i Tamariu han quedat sobre les fetes una mica un bromo, el que és la, la part de la sorra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 Fins aquí, doncs, aquest informatiu per avui, dimarts, en dia 28 d'abril, a Ràdio Palafrugil. Recordeu, a les 7 de la tarda es començarà, abans de la sessió plenària, amb aquest minut de silenci per les víctimes que hi ha hagut a Palafrugil, en gent gran i, en general, també eh, les altres eh, persones doncs que han perdut la vida i també com a homenatge a tots els que han patit eh, aquesta pandèmia del Covid-19 i que encara ho estan fent. I després, en retransmissió en directe de la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugil a la